Torej, poštovane, spoštovani, gosti, študenti, kolegi, v letu je minilo 20 let od ustanovitve odelka, kar pomeni, da že na Odelko za filozofijo v Mariboru 21 let izobražujemo študente, da postavimo učitelji oziroma profesori filozofije. Zdaj, z vlastne izkušnje poučevanja na gimnaziji in na fakulteti lahko povem, vse zame, da je to delo čudovito, izjemno zanimivo, zahtevno in seveda tudi odgovorno. Vse kakor pa so razlike poučevanja na srednji šoli in pa poučevanja na fakulteti. Nekaj od teh razlikov bomo morda mi povedali danes. Da pa bi bil ta prehod od učenca do študenta in kasneje od študenta do učitelja čim mehkejši, čim boljši je takšen posvet, torej naše sodelovanje in naša izmenjava izkušenj več kot dobrodošla oziroma nujna. Zato upam, da je tole srečanje danes zgolj prvo izmed mnogih, torej da bomo, in da bomo posledično vsi pridobili na podlagi izkušen enih in drugih, tako da mislim, da lahko zdaj s tem otvorim simpozij povčevanja filozofije danes in se vabim ali dr. Vezjaka, da še kaj rečem ali pa takoj prvega govornika. Hvala. Mogače še ena beseda z moje strani. Hvala vsem, ki ste danes prišli. Kot je povedala že predstavnica Smiljana, Uh, se pravzaprav obstajte dva razloga, za kaj smo se danes prezbrali. Prvi je splošen filozofski zadeva, status filozofa v družbi. Uh, a, ne, ne, ne. Uh, in bi ga lahko ne zadnje izpeljali iz tistega dovolj znamenitega mesta iz Platonovega Fajdona, v katerem poskuša Sokrat povedati sogovorcema Simi in Kebesu, da je filozofija priprava na smrt, na kar ga Simias opozori, da so filozofi resnično vrsta ljudi, ki malce zgleda kot umrla, ali vrsta ljudi, ki bi si zaslužila biti mrtva. Se pravi, malo da ne, da jansko cetira misel Takore, ne, misel o tem klasičnem stereotipu, ne, kaj si ljudstvo običajno misli o filozofih in misli si kaj, približno nekaj takega, če pa refraziram, samo mrtvo filozof je dober filozof. Se pravi, če se ljudstvo misli, da je samo mrtv filozof dober filozof, ne, potem bi si morali mi kot filozofi privoščiti, da izkoristimo slehrno priložnost, da se srečamo in srečujemo in da pokažemo ljudstvu, da smo še živi. Tako je generičen razlog, zakaj je fajn, da smo se danes kot filozofiji, kot profesori filozofije takšni in drugačni, tukaj srečali. Drugi razlog je nakazala že kolegica Smiljana. Profesori filozofije na univerzi, skratka, Se vedno več soočamo z tem vprašanjem, kakšen horizont znanja prav zaprav prinaša dijak, ko stopi v univerzitetni prostor. Kaj ve, česa ne ve. Se pravi, smo na nekem stičišču epistemološkega vprašanja, kaj lahko dijak ve, kaj bi moral vedeti, ko stopi z enega prostora srednješolskega v univerzitetni in seveda za vprašanjem pričakovan in zahtev. In na resnici na ljubo se venomer sprašujemo, ne, koliko tega naši študenti, še včeraj dijaki, vedo in koliko tega ne vedo. Spre, vse čas smo v tej pedagoški, didaktični dilemi, kako pristopiti. Ne, in Mislim, da ste vi ne, danes točno tiste osebe, ki nam o tem lahko malce poved, več poveste, hrati morda, prav se tudi sami srečujete poveste med sabo. Morda, če bo nam nekoč uspelo, pa seveda na podlagi znanj, ki bomo danes oblikovali skupaj, organiziramo tudi profesori filozofije na fakultetah naslednje srečanje, na katerem vam bomo zameno lahko bolj sistematično povedali, na kakšen način se poučevanja filozofije lotevamo tukaj. In kaj opažamo, ko se soočamo z a, bruci, običajno z bruci Dinah. To sta dva motiva, zakaj se danes tukaj srečujemo, vredno še kakšen tretji, ta dva se mi zdi ta ključna. Tako da jaz bi kar začel, še enkrat se zahvalil, da ste prišli. A, poskušali bomo biti kar se da, kot se reče, temu sproščeni. A, zato smo predvideli tudi nekaj malega. Je in uh, jedače v odmorih, uh, Meni je zelo žal, da nanez tukaj, našega cenenega kolega, profesora Miščeviča, ki je zdržal na podobni stvari v Zagrebu. Uh, jaz ne bom preveč uh, ustrajal pri tem, da se zelo točno držimo seveda urnika kot ga imamo, ampak v načelu je predvidenih približno 20 minut na eno predstavitev, pet minut razprave, potem en srednje mor, odmor. Ko končamo, simi predstavitvami pa je odprta diskusija dolga eno ura. Mislim, da, je, da bo to zadostilo tistim, ki poudarjate pri filozofiji več ljubate, več diskusije, odprtost. Ne? Mislim, odprtost, komunikacijsko odprtost. Evo, jaz bi kar predlagal, da začnemo, če mi dovolite, tako da bi prvega predavatelja, povabo sem, kaj to je, mislim, da kolega dr. Marja Šimec. Zdaj. Kot pravi moj kolega Klunk, predava ontologijo na teološki fakulteti, da začne svoje predavanje vsako leto, da on je za bit in za nič ter ne pravi, da je mrkva, ali pa da mora čim prej umreti. Ja? Pa poskuša uspostaviti neko distanco, Ups. distanco do vednosti, do tega, da je filozofija preprosto vednost ko kot drugi predmeti. Sam sem si svoj današan prispevek zavisil drugače, kot bom običajno navado nastopati. Pravzaprav sem se odločil, da bom malo tvegal, glede na to, da se s tem področjem ukvarjam, že precej časa sem upal, da si lahko dovolim tvegati. Čist neposreden povod za, za, za tako tveganje je bila neka debata na mailing listi ene skupine Filozofije za otroke, ki so razpravljalo neki konferenci in so ugotavljali, da pri filozofiji za otroke poudarjajo skupnost raziskovanja, dialog, neko skupinsko mišljenje, odprtost in tako naprej. Ampak na konferencah je format že spet tak, da vsaki ima svoj referat in ga prebere in to je to. In mogoče je še malo diskusije, ampak običajno ne preveč po svoje imam zadržke do te odprtosti. Pravzaprav, sem na konferenca ali pa tudi drugače, sem hodil še sam v šolo, mi je zelo ustrezalo, da sem sedel zadaj in poslušal. Ne, skrat, kada so me posteli bolig on primer. Ne, in sem rekel, naj ljudje pošteno podajo, kar majo povedati, ne, se doma dobro pripravijo, tako, da bo meni čim lažje razumeti. Tako, da se mi zdi po eni strani, pravzaprav, Ta ideja, da so predavanja problemi in da učitelj ne sme predavati, v neki meri sama problem. V Benem pa je peč nekaj soliv v tem. Zdi se mi, da so je v tem, da ko, ko imaš predavanje, ga poskušaš nekako retorično dodeliti. Ker pomeni, da zabrišaš sledi, kako si predavanje pripravil. Da več ali menj zabrišaš svoje poskuse. Del v referenc, ne, predstavaš neko površino, Ki je dovolj monološko? Ni nujno, predavanje je lahko je dovolj dialogsko. In pač nekaj ljudi je, so mojstri v tem, kolega Miščevič je mojster v tem, pravzaprav, to, ko sem razmišljal, ko bom prišel za njim, si pravzaprav ne morem privoščiti, da eh, zdaj nekaj bere. Eh, ampak, vendar, ta živi na ki, ki pušča stvari bolj odprte ki pokaže kašne nedoslednosti, ki prav zaprav ne da vseh odgovorov, ki zastavila vprašanja, naj lahko določeno prednost. In glede na našo temo, se mi zdi, da pravzaprav moram izbrati to pot. Kaj na nek način prosim za malo naklonjenosti, v resnici nekoliko tvegam, upam pa, da ne tvegam preveč. Daj, na začetku bi pozor na to, da za to srečanje, o upoljčevanju filozofije in sam ga razumem predvsem o upoljčevanju filozofije, ne na univerzi, se pravi pred te osnovni šoli, na gimnaziji. In ga razumem iz druge perspektive, kot je bila omenjena na začetku, namreč ta perspektiva pred znanja. Moje izkušnje je, ne, da je zelo pametno predpostaviti, da študenti ne vejo nič. Zdi se mi to zelo dobra predpostavka kadar sem predpostavljal, da vejo veliko, se mi odsmerajo težave. Oziroma, pač mogoče je predpostavljal, da tudi vejo veliko, ampak v pa treba predpostavljati, da vejo nič. Ne samo zaradi tega, so pač klienti izmeri različni, ko so dijaki izmeri različni, ampak tisto, ki vejo, se giblje na različnih ravneh in tudi, če kaj vejo, nam pomeni, da kaj dobro razumejo. Ali pa da razumejo iz tiste perspektive, ki jo bi mi želeli uporabiti. To je samo prepostavka, da si kaj veste. In ta prepostavka se mi zdi posebej smiselna zaradi moje izkušnje šolskega sistema. Se spomnim da skozi vse šolski sistem smo poslušali to, aha, to bi morali pa že vedeti, to bi morali pa že predtem usvojiti. In ko sem sam učil v gimnaziji, sem tudi pravzaprav se veselo razburajo nad dijaki, kako to, da tega ne poznajo. In poznaje, ko sem učil na fakulteti, počnem ta isto. Aha, kako pa, da tega ne veste? Ampak odgovor iz perspektive učencev, dijakov, študentov je pravzaprav zelo enostaven. Aha, to je pomembna tema. Potem ni problem, da jo obdelamo še enkrat. Seveda je to za učitele veliko bolj zoprno, ker ne mora sam prevzeti neobremena za vedno svojih učencev, dijakov, študentov, nekaj ampak se mi zdi, da je to pač breme, ki ga v nekem trenutku je treba tudi prevzeti. Ampak, če grem na začetek, to srečanje se mi zdi, da se uvrša v, v nek potek razmisleka bolj splošno opočevanjo filozofije. In kol, ga sam pomnem, se je ta razmislek bolj intenzivno začel dogajati prot koncu 80-ih, pa potem v začetku 90-ih. Če bi hotel biti malo patetičen, bi rekel, da je pač ta razmislek bil del slovenske pomladi. Če ne je bila slovenska pomlad nucam in zlorabljen boj. Ampak v resnici, ko gledamo nazaj, gdaj se je začelo resne razmišljati o tem, kako počevati filozofijo, lahko v takrat. Ne, in da to ni bilo na ključe, ker je bilo del <tus> širšega družbenega vzračja. Pred tem se je že kaj dogajalo. Ne, je bil Majer, ki je predaval povčevanje filozofije na filozofskih fakulteti v Ljubljani, samo sam ne vem, kaj je počel in pravzaprav se je žal malo tega ohranilo. Po drugi strani pa tisti, ki so bili tako kot didaktike filozofije, naj bi bil odnos ta se to pa že vsi zda. In to ni kakšna posebna umetnost, sam sem bil didaktike deležen samo tako, da sem imel nastop v razredu ki ga je prišel pogledati, moj profesor, ki ga zelo cenin, ki je bil zelo v redu, ampak glede počevanja filozofije je to zgedalo tako, aha, sej, pač to že vsi vemo, kako to gre, gremo v razred. In v razredu je rekel, jaz prej odčel, to že v 15 minutah, že vidim, kako to stvari poteka. Tako da je bilo jasno, da tukaj ni bilo nobenega problema. Da pravzaprav, če si iz tega probleme, Se je zdelo, da se ne spoznaš na stvari. Uh, moj odnos do oboževanja filozofije je drugačen. In uh, se pravzaprav nekoliko ujema s tem, kar je naš kolega, nekdanji goščan Narab, ki je včasih učil filozofijo na Napoljanski gimnaziji, te tega žal ne počne več, ampak sam je v svojem redu mesto mesta zapisal kole. Mesto, ki me je rodilo, me je znova v vsega, kar so mi prinesla leta. Samozavesti pridobljene z delom in priznanih drugih, tistih, ki jih cenim, gotovosti, ki so jo prinesli ukvarjanje s sabo in poglobljena refleksija notranjih strahov, trdnost in soverenost, s katerim počnem vse, kar pač počnem. To mesto naredi iz mene otroka, kar pa ni nikakršna nostalgija in ker biti otrok je sicer res prekrasna stvar, je pa tudi prekleto zajebano. In mesto, o katerem govori, je razvidno iz naslova tega zapisa, naslov je sovraštvo do Maribora, in tukaj parafrazira nekega druga, drugega autorja in pojasni takole. To vrstno sovraštvo je možno zgolj v relaciji, do nečesa, kar smo nekoč ljubili oziroma še zmeraj ljubimo. V tem smislu je sovraštvo tudi prispodoba, prispodoba nemoči in uropanosti, negotovosti in izgube. Na nek način, bi lahko rekel, da je tudi moj odnos dopuka filozofije, sovraštvo dopuka filozofije, če vzamem, eh, za izhodišče narava kolikor vsakič, ko grem v razred, čutim nekaj tega, ker on opiše, kot prispodobane moči uropanosti, negotovosti in izgube. Na nek način, ko greš v razred, ne veš, kaj prezaprav počneš. O tem se filozofija nekoliko razlikuje v drugih predmetnih področjih. Razlogov za to je več. En razlog, en razlog je v tem, da, da lahko ugotovimo, da pravzaprav ne vemo, kaj je filozofija. Ja. Ja. Nek autor, Gottlieb je napisal zgodovino filozofije od Grkov do srednjega veka in na začetku je ugotovil, ja, žal, nisem go dovolj pamaten, ko sem zelo to tega povzetja, kaj te zdaj Pač, ko sem napisal knjigo, sem gotov, da filozofija ne obstah. Ta predmet, v se ukvarjamo, je malo zmozljiv, je nejasen, je nedoločen. Ne sam v luči splošne publika, ampak pravzaprav tudi v našem vlastnem izkustvu. In mislim, da, da mora biti tak, če hočemo dobro početi filozofije, moramo izkusiti ta moment negotovosti dvoma. Tega, da ne vemo, kaj pravzaprav početi. Tega, ni nekih univerzalnih napotkov, kako početi to, kar počne. Rekl sem, da se to, kar tukaj počnemo, pravzaprav upisuje nek daljši tok razmisleka. Ampak prvič je ta razmislek organiziran na fakulteti v smislu nekega posveta, nekega simpozija, nekega skupnega razmisleka o tem na neki bolj formalni ravni. Doslej je ta razmislek potekal bolj v kviru raznih seminarjev, študijskih skupin, ali pa privatnih debat, ali pa morda v tisku, ne pa v tej obliki, kakršta je danes tukaj. Skratka da ljudi, ki jih filozofija zanima, ni ljudi, ki jih zanima počevanje filozofije, so se zbrali in bi radi. Verjetno ne je preslišal, kaj drugi pravijo o tem, ampak na koncu pač tudi sami je o tem vprašanju. dogodek se umešča v nek prostor, ki je bil že vzpostavljen, ki je po svojo že strukturiran, ki ima že sledi nekih preteklih debat, tudi preteklih dosežkov, ne in se s tem, ko se stvar dogaja na fakulteti, na ta bolj formalen, malo višji način, ta prostor tudi malo bolj odpira tisto uh, kar bom povedal v jedru v svojega prispevka, je na nek način moja osebna zgodovina. Moje spreminjanje pogledov na počevanje filozofije. Ne bom rekel moj, razvoj, razvoj mojih pogledov, ker ne vem, če kaj napredujem, pravzaprav nimam tega občutka, uh, vendarle pa so se moji pogledi spreminjali. Ne, sam sem začel še kot študent počevat ko filozofijo ne, in takrat mi je bilo popolnoma jasno, kako ne jo poučujem. Pač, poučujem zgodovino filozofije. Začel bom pritalesu in moram zelo pohititi, ker časa ni veliko ne, in ne vem, kaj se bomo vzeti. Izkaže Iska, se zelo hitro, ne, da pa nimam dovolj znanja, da bi to stvar dobro in hitro počel. Po drugi strani pa, takrat, ko preverja znanje, ko sprašuješ, ko ocenuješ, sem opazil, da dijaki niso dobili tistega, kar bi jaz rad, da dobijo. In takrat sem se prvič soočal s tem, ha, da pravzaprav prav imam tudi malo bolj specifična pričakovanja, ki se jih prej niti nisem zavedal, in ta pričakovanja sem artikuliral kot razumevanje pravi, jaz si dajem sicer nek zgodovinski pregled, ampak ja sam bi pa pravzaprav rad, da razumajo filozofe, ne zadošča, da jih poznajo, ne zadošča tisto, čemer sem potem ironično nazaj rekel naši pisateli in njihova dela po modelu Puka Slovenščine, kjer se pove nekaj o življenju pisatelja, kjer se pove nekaj o tem, kaj je napisal in se pove nekaj o tem, kjer so vsebe in zaplete v njegovih glavnih delih. Skratka, tisto, kar bi rekel pač v tej prevladujoči pedagoški doktrini kar spodbuja učenje na pamet, kar je transmisija, kar je na nižjih kognitivnih ravneh, to takrat ni zadošlo. Pomembno je bilo razumevanje, morajo razumeti, moraj razumeti, zakaj je, je smiselno pravzaprav tales, Naj Vem, da sem... Z veliko zabavo sem potem naslednja leta razlagal detalje, se rekel, da je vse voda in naslednja stavka sem rekel, ni to zelo neumno. In potem smo z dijaki poskušali razmišljati, zakaj pa to ni tako zelo neumno. In zakaj je smiseln o tem govoriti. Zkratka, naroma se je izkazalo, da če hočem doseči razumevanje, če je razumevanje zame primarno, potem ta zgodovinsko sosledje pravzaprav ni tako zelo pomembno. Pomembno je, da razumejo. In potem je, je smiselno puk organizirati tako, da bo dijakom omogočal, da razumejo tisto, s čemer se okvarja. Kar seveda pomeni, da je potrebno več časa posvetiti samim dijakom, kako oni razumejo določene stvari. In na drugi ravni je seveda vsebina obseh tega, kar lahko pri puku vzamamo trpela. Mnj stvari sem obdelal. Ampak sem poskušal, ne, in zdaj pa ta moment od tradicije k subjektivnosti, poskušal razumeti, kako dijaki razumejo stvari, da bi jim znal lažje razložiti. Ne, na eni strani je bil to uh, premikotv. Zgolj k neki metodi, ki smo jo takrat potem rekel, sokratska metoda, uh, in s tem smo ne, na eni strani mislili, aha, bom uh, spodbujal razmislek pri dijakih z Vprašanja so to mogočno sredstvo, ko lahko ne samo preverjam, kar si oni mislijo, ampak jih lahko tudi, spravi vprašani vprašanji, k temu, da začnejo na nek določen način razmišljati. Ampak malo se je izkazalo, da ne gre zgolj za sokratsko metodo, e, da, da sprašujem in oni, ki odgovarjajo, ker na eni strani je seveda, sokratska metoda, če imaš v razredu. Kot sem jaz, imel takrat, 36, pa potem 32 ljudi, pač precej težavno. Uh, po drugi strani pa, na eni strani, sokrat se res uspostavlja kot tisti, ki ne ve. Je se pravi, to je ta velik učitelj, ki uči s tem, da ne ve, s tem, da se čudi, s tem, da ustraja pri neki zapreki, pri neznanju. Uh, ampak vendarle, ker je bilo bistveno za razumevanje dijakov. Ni bilo neznanje, ampak je bilo vse tisto, kar oni že imajo. Te dijaki niso imeli tega občutka, kot Sokratovi so govorci, da oni že poznajo odgovorne na ta vprašanja. Občutek dijakov je bil, da je to nerelevantno, da to niso njihova vprašanja, da to njih ne zanima. In seveda govorim o, bi rekel, dijakov. Seveda imate v vsakem razredu nekaj dijakov, ki jih ta stvar zanima, In včasih učitelji celo reče, jaz pač predavam samo tem, ne, ki jih zanima. Ne, in moje običajno vprašanje je, ha, a potem imate krožek? Ker pač, če vas zanima samo neki dijak, ki jih stvar zanima, to je definicija krožka. Če pa počete imeti filozofijo kot obvezan gimnozijski predmet, mora biti pa vse odnos v bistveno drugače. Tako da ta Sokratska metoda je po svoje bila, če gledamo nazaj, povedana z gadamrej. Z njegovo idejo, da imamo že neko predrazumevanje, da so te predsotki konstitutivni za nas in da je bil del pouka usmerjen v razumevanje diako. Kako oni razumejo stvari? kakšen način si oni zastavljajo vprašanja, ki so filozofske vprašanja. In po to tudi pomenilo drugačno selekcijo tematike filozofije. Se pravi, da v spredje postavim tiste stvari, kjer sem znal skozi dialog z dijaki, pokaza, da so to tudi njihova vprašanja. In da so se zadje umaknila tista področja filozofije, kjer je bilo to teže narediti. Tako da razumevanje je bilo povezano z mišljenjem. Vendar le, ni bilo v spredju filozofsko mišljenje, kljub temu, da smo to radi rekli in kljub temu, da filozofi radi rečejo, aha, filozofija uči misli. Ker, če ne zanima, če mišljenje kritično mišljenje, potem se bomo ukvarjali z neko vrsto uporabne logike, ki pa zna biti zelo hitro za dijake zelo Tako da je bilo to mišljenje zmeri vezano na neko vsebino. neko osebinsko mišljenje in da se je Puk v neki meri preselil to, kako dijaki že spontano sami razumejo neke stvari, kako se je neka vprašanja zastavlja. In jasno da ta vprašanja niso bila preprosto stvar posameznega dijaka, ampak je bil način, kako se v neki kulturi neki percipirajo. Dijaki so potopljeni v neki kulturo in so po svoje tudi odrastega. Ampak tam premik pravzaprav k subjektu, pa potem tradiciji na drug način, nek filozofski tradiciji, ampak k tradiciji, kolikor si v neki kulturi neka filozofska vprašanja dojame, percipira in razume. In potem je tudi tisto, kar sem sam izberal pri pouku filozofije, bilo tisto, kjer se je nekoliko zamajalo to samorazumevanje tradicije. Ne, Tako tipičen primer, zvaj, ki sem jih rad počel, tako so dosta enostavne. Jaz sem recimo vprašal, eh, kaj se na nekašnih seminarjih, eh, ki sem jih imel z očiteljicami in Aha, napište tri stavke, ki se začnejo z preseljico politike. je. Ja, tem v vprašanje vprašanja dvignite roko tisti, ki ste napisali v pozitivnih kot negativnih tvrditev. Ja, in seveda nikjer, ni praktično nikjer, ni bil nihče nevdušen od politiko. Na tretjem koraku smo pa razpravljali o tem, kaj bi bilo, če ne bi bilo države. Večina ljudi je spontano imela neko hopsovsko interpretacijo tega, da bi nas to kaos To je katastrofa. In potem smo gledali, ha, tako pa zdaj to misliti skupaj, da na eni strani imamo silno zadržek, ne za upanje, skor do politikov, po drugi strani pa da Smo pripričani, da brez države stvari ne bi funkcionirale. Del puka filozofije je potem postalo raziskovanje teh, teh predsodkov, govora, smislu tega, kar oni na tem področju že mislijo, in potem v naslednjem koraku eh, se je upeljala filozofija. In po svoji ta logika, tudi logika, ki jo razvija Martens. Eh, V svojih koncepcijah, kuka filozofije v 80-ih, rekel pač dialoško-pragmatičen puk filozofije, kjer najprej pregledamo predrazumevanje dijakov, potem upeljamo partnerja v dialog in v tretjem koraku pač potem poskušamo ugotoviti, kakšno je danes naše stališče. Ampak, vsakako je šlo zame takrat, predvsem za premik tega, kaj bom jaz povedal in kaj filozofija pove in kaj je treba v tej tradiciji vedeti, kot je v neke splošne izobrazbe, kaj razmislijo v tem, kaj dijaki v tem že mislijo in pravzaprav v stiku s filozofijo se uvedeti teh predsotkov in jih morda nekoliko spremeniti. Pri samorazumevanju našega početja smo, smo potem pravzaprav vsi učitelji filozofije saj malo upali, da jih bo, bo filozofija dijake spremenila. Da bo to pač neka izkušnja, ki bo transformirajoča. In iz, iz tega početja, da delamo pred mnenji dijakov in poskušamo s pomočjo filozofske refleksije uvrednotiti, kakšna vrednost ta mnenja imajo, So se pogosto stališča spremenila in v tem smislu so se, ker so se spremenila njihova stališča, ker se spremenil njihov horizont, so se tudi dijaki spremenili. In pravzaprav kot očitelj, ti je bilo največje zadovoljstvo, če si upazil, je bilo take spremembe prišel. In če gledamo recimo, kaj se dogaja pri filozofiji za otroke, upazimo, da v veliki meri ustrajajo pri tem momentu učenci, proci sami zastavljajo vprašanja, se pravi, izpostavljajo tisto, kar je zanje zanimivo, kar je zanje relevantno, kar je zanje problem. In potem skupaj v razpravi razmišljajo o teh vprašanjih. In ko vidimo primere te debate, opazmo, da je pogosto ta debata zelo zanimiva na začetku, pa da se v nekem trenutku izčrpa, in iz perspektive filozofije opazmo da bi se dalo še mrsi kaj Iz perspektive tistih, ki vodijo te debate, pa nimajo dovolj ozadja, dovolj izkušen, dovolj vednosti iz področja filozofije. pa se pa ta možnost ne izkoristi. Nekateri imate profesionalnega filozofa, ki dela z otroki opaste, kako mu to njegovo ozadje omogoča videti možnosti, ki jih razmislek otrok ponuja in potem znajo te možnosti izkoristi, znajo na te potencijale navezati. Če pa filozofijo za otroki dela nekdo, ki pač tega vzadja nima ali pa ima zelo šibko to vzadje, se postaja pri tem, da pač otroci izražajo svoje mnenja, morda stopijo v diskusijo. Včasih, če imate dobre učence, je ta diskusija lahko zelo zanimiva. Lahko se v nekaj letih otroci izurijo k temu, da so zelo kritični, da imajo nek pravi filozofski etos v odnosu do vednosti. Vendar pa pogosto ostanejo na neki ravni, ki ne morejo preseči. In podobna izkušnja je izkušnja, ki nam jo je prinesla matura. Veste, da matura je prinesla dodatne ure za filozofijo, kjer je mogoče bolj intenzivno, bolj poglobljeno delati skupaj z dijaki. Uh. Obenem je pa res, da je pač ta možnost dana samo na redkih gimnazijah, in da, če pogledamo število, dijakov, ki izberejo filozofijo, primerjavi s številom dijakov, ki izberejo sociologijo ali pa psihologijo, opazimo, da sta druga dva predmeta, velik bolj zanimiva, veliko bolj popularna, da jih izbere veliko več dijakov kot filozofijo. In tukaj je neko vprašanje za nas filozofe, kako to? En možen odgovor je odgovor mojega nekdanjega čitelj je en kolega, doktor jev ki je rekel, ja, filozofija je zmeraj za izbrance, ampak iz tega, kar sem ga zdaj govoril, je razvidno, da pač ta odgovor ne mora zadoščati. E, pravzaprav je naša predpostavka, da vsi ljudje so v neki meri filozofi samo tega se ne zavedajo, vsi ljudje se ukvarjajo z filozofskimi vprašanji, vsi morajo nekako smislet svoje življenje, e, tako da, je filozofija nekako ima net na njihovom življenju, kako to, da tega v šoli ne znamo izkoristiti. Kako to, da dijaki te možnosti ne prepoznalo. Ampak tisto ključno pri maturi je bilo to, da se je skazalo, da imamo nek tip razmisleka, ki ustreza temu, kar se dogaja ponekod pri filozofiji za otroke, da je pač razmisle, ko je neko raven in da bi mu boljše poznavanje filozofije omogočilo, da stopi v neko višjo raven. se je, da ja, pri bolj intenzivnem poglavljanju v neko temu. In pravno to je po svojo zaščitni znak filozofije značilnost filozofskega razmisleka. Lenka, se ne strinjaš? No. Tako grdo gledaš, te. da bi jim poglobljeno upoznavanje omogočilo, da, da bolje razumejo stvari. Tako da pri maturi je bil nek tip dijakov, ki so zelo razmišljali, ampak bi rekel, tako dobro, zasej, niti zasej pri slovenščini, kot veste na maturi, zasej pri slovenščini je v bistvu zelo vsebin so modificirana a, zadeva, ampak mi bi rekli nekaj zdravo razumski ravni. In pa tem nek, nek tip esejev, kjer se je obnavila to, kar poveja o Tistega, a, kar bi si bi pravzaprav želel, ne, in kar na mednarodnji maturi formulirajo kot personal response, se pravi, da a, stop v resan filozof s filozofijo. A, to je pa na maturi manj prisotno. Ampak ne samo na maturi, pa sam čim tudi na fakultetni ravni in pa še pri študentih filozofije to manj prisotno. In je potem neko osnovno vprašanje, kako to doseče. Kako narediti, pravzaprav, še nek korak naprej. Nek korak, ne preprosto korak od tradicije k razumevanju ki izkušnji dijakov, Ampak spet korak v filozofiji, ki ima neko notrojeno logiko, ki ima neke notrne konceptualne zadeve, zahteve, ki ima neko lastno argumentativno strukturo. Če, če lahko na neki ravni pri razumevanju se ustrajamo pri tem, da je osebna izkušnja pomembna, da je razumevanje povezano z momentom dogodka, da je treba povuk organizirati, tako da bo do tega dogodka prišlo, Uh, se pravi, da, da samo strukturo filozofije kot take postavimo mnče na drugi plan. Čeprav je seveda med, oboje med samo povezano, se pri po, bolj poglobljenem ukvarjanju s filozofijo izkaže, da je, je potrebno, da se dijaki najdijo tudi v teh filozofskih formah, ki so povezane s problematizacijo, konceptualizacijo, argumentacijo. Uh, kot tozi poskuša formulirati neke kompetence, ki so povezane s filozofijo. To je bil nek, neka zgodovina mojega obadanja s tem, kaj delamo, ko učimo filozofijo. In končen rezultat te dinamike se mi je zdel zelo povezan s tistim, kar je Derrida nekoč tam leta 86 in v svojem pismu. Eh, francoskim filozofom, ki so se zbrali, da bi protestirali proti temu, čemor bi danes rekli neoliberalna patna na šolstvo, humanistiko filozofijo. Eh, in če gledate formulacije, iz leta 86, pa da so čisto primerne za današnji čas, ker pomeni, da so se že tam v pozdnih 80-ih v zahodnih državah soočali s tistim, s čemor se pravzaprav mi soočamo, pa se bomo, se bojim, vedno bolj soočali eh, v teh časih tukaj. Uh, in Derida, Derida je poskuša misliti po filozofiji antinomično, prav antinomije filozofske discipline. Ne, navede, nis antinomi, uh, in prav, aha, filozofija, ta nedisciplinirana disciplina, to učenje tistega, česar se ni mogoče, mogoče počevati, to vedenje, ki je hkrati nevedenje in več kot vedenje poskuša samo filozofija, upredeliti tako zelo antinomično in tudi kuk filozofije upredeliti, tako prav, učitelj mora, in francoski učitelj je metr, ki je tudi mojster, gospodar, mora a, dijaka upeljati, uvesti, oblikovati, a je učitelj samo posrednik, ki se mora omakniti v zadje, posrednjiška vloga mora zbledeti pred svobodo filozofiranja. Ta se oblikuje sama, Ne glede na to, kako zelo priznava nujnost učitelja in nujnost, da se učiteljevo dejanje zgodi. Skratka po svoje. Se mi zdi in tista začetna zadrega, v kateri sem govoril, ko sem se sklikoval na narata, na to prispodobo nemoči, uropanosti, negotovosti in izgube. To neko nemoč, ko stopamo v razred, neko negotovost neko zadregal pri tem, kar počnemo, uh, bi povezal z antinomičnostjo samega projekta. V eni strani je same filozofije, po drugi strani pa samega projekta tega, da poskušamo počevat nekaj, kar v nekem smislu ni mogoče počevati. Ta antinomičnost, antinomičnost ne sme biti izgovor za to, da svojega posla najemljamo resno in ne upravljamo resno, uh, ampak nam pa mora služiti, kot vodilo pri tem, kar počnemo. Na eni strani je nujno, da smo v zadregi in se mi zdi, da je nujen posel, učitelja filozofije, tudi to, da se večče sprašuje, a dela tisto, kar bi moral delati in kako delati to, kar bi moral delati. Tako je neka zadrega nujna za to, da svoj posel upravljamo dobro in da, ko na v francoskih filozofov, ki se, se ga potem objava uh, v tej knjišči z naslovom Stavka filozofov, še pravi, da filozofija ima uh, štiri nujne elemente, en je sama produkcija, drugo ustvarjanje, drugo je proučevanje tega, kaj je ustvarjeno, tretja je popularizacija in četrti vidik je poučevanje. Se, se mi zdi, da bi uh, pravzaprav filozofi lahko bolj resno vzel, da so šterje poli a, filozofije in da je ta zadnji del počevanja pravzaprav ravno to problematičen pa zagaten, pa to poredne refleksije a, kot sama filozofija. Na tem mestu se bom ustalo in da bo čez za debat. sistem najprej hitrih, kratkih replik, potem pa na koncu tistih daljših podastanavljenih kratkim replikam. roke, lahko mhm. ja, sem z kratki zdravstva in Je to nekaj, čeprav je Ampak jaz uh, prihajam iz uh, okolja, kjer, pravno, uh, kot wirčla, sem opičila, sem opičila iz kamorneга, da je dogodka, kjer gre pa svečno za res. In imamo občutek, da se ljudje uh, ne filozofske filozofskega vprašanja, zakaj sploh ni In danes sem prišla za nekim naivnim uh, pričakovanjem, da pri svojem delu. Nekaj sem uh, zaznala od tega, kar ste vi govorili, ampak uh, razgleda, da um, je tista motivacija od zadajne. Ko, ko ste rekli, uh, diag je ali študent je, da ne vejo, če jih to zanima ali ne zanima, ne. Jaz delam za ljudniki, jih uh, smrtno zarje zanima smisel. To bi bilo vse, kaj bila moja kritika. mogoče čisto iz drugega kritika, ampak upam, da bo to osvidovanje, tudi, to poslušanje tukaj, kaj pomoč Pa mogoče bo še do katega prekrivanja, ki kasneje prišlo, vašega dena, pa mojega dena. Jaz ste len dogačko klinični psiholog v zdravstveni domogljeni. Ja, lahko rečem ne, na to, Tam prate, na eni strani ste tukaj nekateri ljudje ne vejo, če je to zanimivo, tukaj je del populacije, ki se zelo zaveda, da je to zanimivo, ali je to eksistencialno zanimivo. Ja. Lahko rečem, da seveda, polk teleografije je smrtno resna stvar. Ampak vbenem, če se fiksiramo sam na to smrtno resnost, nas to čisto izblokira. Ne moramo narediti nič. Vbenem razmislek, Terja neko sproščenost, terja ne, razmislek, terja odprtost, terja tudi neko lahkotnost. Tukaj, mora vsebovati oboje. In, in takrat, ko ljudi to tako smrtno za res zadeva, takrat zelo težko mislijo. In iz ja, ja. tega, kar sem, kar sem do zdaj povedal. Je verjetno jasno, vsaj to, da, da vi ne morete odgovarjati na mesto njih. E, da os, osnovna intenca e, tega prvega tipa počevanja filozofije je ta, da jaz, jaz vam bom povedal, jaz vam bom dal odgovore. E, osnovna zadrega tega prvega počevanja filozofije je, če rečemo hermeneutično, da dajemo odgovore ljudem, ki nimajo vprašanj. E, in da je Glavna naloga počevanja filozofije je, da rekonstruiramo njihovo vprašanje. Ker seveda ljudi zanima filozofija, samo da dosti ne pomaga, če takrat, ko so stari 50-60 let, ugotovijo, da žal pri filozofiji v gimnaziji niso poslušali. To je pač preposto, preposto. Pa tudi tisti, ki poslušajo, imajo pogosto občutek, da učitelji filozofije in nimamo kaj smiselnega povedati, in včasih je tudi, tudi res res. Imam ta hobi, da ljudi sprašujem, kakšna je bila filozofija v gimnaziji, in včasih slišim iz, a, odgovore, pri katerih me je grozno. Ne, nekateri učitelji tudi ne tega posla zelo resno. Ko hočem reči, ja, je to je to smrtno resna stvar, pa če hočeš misliti, mora biti nekaj doza lahkotnosti, sproščenosti, da damo celo pravi igre. A, tako da takrat, ko je stvar samo smrtno resna. Uh, Takrat je zelo težko skrkoli narediti. Slošno dobro je, e, kot knježni pač je cela tradicija psihologije, ki se svojo upira na, na filozofijo, ki pravi, ja, potrebno je pomagati, treba tem ljudem dati njihov odgovor. Uh, se pravi, če, če ja, mi damo odgovor... ...odgovor, ja, so... da ni smisla. Ja. No, v bistvu je tukaj Kjo, da sem, sem. Ja? Se pa, da ja, veste, da je kar nekaj filozofov, ki se strinja s tem odgovor. Vprašanje pa potem je, kako ta, če, če, če, kaj je ta odgovor pomeni. ta odgovor konča, ja. te vete, konča, Ven, ja. je pa gotovo tudi res. Če me nekdo reče, življenje nima smisla, da če moj se reče, nekaj pa ma, mu s tem mislim, kaj dosti pomagajo. Tako Ok, še kratko vprašanje, še prej še, okay, še bo, če, če je filozofija nekaj kar ljudje počno in če je to početje mogoče opisati, ne vem kako pridemo do teze, da je filozofija nekaj kar želimo počevati, pa je, pa je to ne mogoče počevati. Zpravi, če je to nekaj kar ljudje in če je to mogoče opisati, se zdi, da je to mogoče počevati. Zakaj? Ne razumem, zakaj? ne bi bilo mogoče in kaj je s tem mišljeno, no? kje se, kje se ni, te opis ni mogoč, ni mogoč opis, ali... v, v, te, v tej tezi filozofija je nekaj, kar ljudje počno. Smučanje je nekaj, kar ljudje počno in je mogoče učiti smučanje. Po tej analogiji je čudno, če smučanje lahko učimo, zakaj, pa plavanje lahko učimo, Vožnje, lahko učimo, zakaj ne bi uh, učili tudi filozofije. In verjetna je neka razlika med smučanjem, plavanjem vožne avtomobila in filozofijo, ne, ko jo jaz počnem. Kaj to pomeni? Ne. Uh, ampak za, za korak naprej, ne, da ne gre samo za aplikacijo neke tehnike, ampak da gre za vsebino razmisleka, ki angažira posameznika, uh, za pač ta daljši odgovor bi parabu rabil ki ga nimate.. Imamo, ampak na. V zadnji uri imamo predviden točno čas za to. Ja nič falo prekr.